potrivite, cu Negrea și Dan Manolache. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in physics with one half to Rainer Weiss and the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne all of them members of the LIGO-Virgo collaboration And the Academy Citation runs for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves. Așadar, Rainer Weiss, Barry Berry și Kip Thorne sunt cei trei fizicieni care împart, mai mult sau mai puțin egal, premiul Nobel pentru fizică de anul acesta pentru de contribuții decisive la realizarea detectorului LIGO și pentru observarea undelor gravitaționale. Undele gravitaționale observate în 14 septembrie 2015. În sfârșit, un premiu care confirmă Cred că nu greșesc dacă spun toate așteptările fizicienilor Da, după surpriza de ieri, iată că astăzi apar și confirmările celor care se ocupă cu predicția Da, unul dintre cei foarte fericiți în legătură cu acest premiu Nobel este și Cristian Presură Care este acum în legătură telefonică directă cu noi Bună, Bună ziua, ziua, Cristian, te auzim Bună ziua, o voce fericită? O voce fericită da. O voce mulțumită, <laughs> pentru că trăim timpuri în care se întâmplă lucruri mari da, spuneam că este unul dintre premiile pe care foarte mulți fizicieni dacă nu chiar aproape toată comunitatea științifică din fizică l- aștepta haide să disecăm puțin așadar de ce este uh, importantă descoperirea pentru care a fost atribuit acest premiu uh, și uh, cele două colaborări LIGO și uh, VIRGO Da, uh, sunt două aspecte este vorba de o verificare experimentală a teoriei lui Einstein o predicție Și al doilea aspect, și aici cred că este un lucru foarte important, este realizarea unui instrument care poate să măsoare așa ceva. Predicția a fost făcută în urmă cu 100 de ani de Albert Einstein. Exact. Și predicția spune că spațiul în care trăim este ca un elastic. El poate să vibreze. Și aceste vibrații ale spațiului se numesc unde gravitaționale. Ele se deplasează cu viteza luminii, dar în mod normal sunt foarte, foarte, foarte mici. În prezentarea de la, de la Nobel a fost dat exemplu Pământului care din cauza undelor gravitaționale care trec prin el se și se dilată foarte puțin cu dimensiunea unui singur nucleu de atom. Are o mini-pulsație, are o inimă care bate după îndepărstările stelare. Uh -huh. Ce se întâmplă? Marea realizare, și pentru asta a fost dat premiul Nobel, este pentru că aceste mini-pulsații au putut să fie măsurate experimental. Am putut să le măsurăm la noi în laborator. Este adevărat, ele au fost măsurate indirect prin observația stelor neutronice, încă de acum 40 de ani, dacă nu mă înșel, iar în anul 1993 s-a dat un premiu Nobel pentru observare indirectă a acest. Aici, pe Pământ, s-a construit un instrument capabil să măsoare aceste unde gravide. Academia de Știința Suediei din Stockholm este acum în desfășurare conferința de presă. Am văzut și noi câteva imagini înainte să coborâm la emisiune. Într-adevăr, este spectaculos din punct de vedere tehnic. În practic cum să spun, experimente pe cele două coaste ale Statelor Unite, distanța este de peste 3.000 de km între ele. Interesant este să spunea acolo că l-au fost rezultatele măsurătorilor făcute în cele două locuri au fost identice. Da, ne așteptăm așa pentru că undele gravitaționale vin de departe și ele ajung în ambele detectoare. De fapt, pe Pământ există trei detectoare, mai există unul în Italia, se numește Virgo, așa cum ai menționat la început și trebuie spus că dacă nu mă și săptămâna trecută sau aproape 10 zile în urmă Virgo a anunțat oficial că și acolo au fost detectate unde gravitaționale pentru a patra oară decât exact. au fost detectate prima oară. Asta s-a spus și la, acum la Stockholm. Haideți să lămurim puțin ce este Virgo, ce este LIGO și de fapt în ce constă spectac spectaculozitatea tehnică și tehnologică a acestor detectoare. Da, Deci toate trei sunt ceea ce în tehnici se numește un interferometru. Un interferometru este un laser care circulă între două oglinzi și poate să măsoare distanța dintre cele două oglinzi cu o precizie foarte mare. Există, de exemplu, la magazinele pentru, pentru tehnicieni, există aparate laser care măsoară distanța până la un perete. Un interferometru este un astfel de aparat care poate să măsoare distanța dintre două oglinzi foarte bine. Imaginați-vă însă că în interferometru de la LIGO din America, oglinzile sunt situate la, dacă nu mă înșel, 4 km distanță. Și uh, vibrația spațiului este mult mai mică decât dimensiunea unui nucleu. Uh, or, uh, el, acel laser trebuie să măsoare acea distanță dintre două oglinzi pe o distanță care este cu mult mai mică decât uh, distanța unui nucleu ori uh, acest lucru a fost, uh, a fost foarte greu, uh, principiile de bază au fost pus, puse de Rainer Weiss, Rainer Weiss este cel care e a jumătate din Premiul Nobel, el a pus aceste principii de bază, dacă nu mă înșel prin anii 50-60, uh, a, a pus tot, tot, pe, toate calculele pe hâstie și a arătat că în principiu ar fi posibil așa ceva. După care în anii 1980 s-a construit prima dată primul aparat Ligo. El însă nu a funcționat așa de bine pentru că uh, nu a putut ca să măsoare, deci a fost destul de mare, iar abia 2015 a fost construită o versiune îmbunătățită care s-a numit Advanced LIGO, și la această versiune îmbunătățită a lucrat Barry Barish, care este al doilea uh, laureat al premiului Nobel de astăzi. El a fost uh, principal investigator, îi spune în limba engleză, deci el a fost cel care a condus echipa. A alte lucruri în plus. A folosit, de exemplu, uh, aspecte mici de tot. În, exemplu, în, în prezentare s-a dat exemplu faptului că până și valurile care lovesc marea la distanță, uh, la coastă, la o mare distanță, până și ele influențează măsurătoarea. Kip Sorn, care este contribuția lui? Kipton a fost un, de fapt este un teoretician, este foarte cunoscut, iar contribuția lui a fost în a căuta acele surse din urmă Ele au fost științific în, în, să spun, comunicatul de presă al Academiei Suedeze de Știință din, din Stockholm este un, un efort, această colaborare, LIGO este un efort, colaborativ, între peste o mie de cercetători din peste 20 de țări ale lumii. Este semnificativ lucru ăsta pentru ceea ce înseamnă de fapt și cum se face astăzi cercetarea? Așa este. Să știți că s-a pus problema serios. Dacă nu cumva Premiul Nobel ar fi trebuit să se dea întregii echipe de o mie de oameni. Și au existat voci care au susținut lucrul ăsta, pentru că într-adevăr au fost o mie de oameni și fiecare dintre ei și-a pus sufletul, și-a pus cariera, Sunt oameni care lucrează în acest proiect din anii 70. Este toată viața lor acolo. Și, într-adevăr, ei merită recunoașterea noastră. Numai că cealaltă voce, care a și câștigat, de fapt, în toată această con nu controversă discuție, a fost că atunci când dăm premiul Nobel, să-l dăm totuși unor individualități care pot să inspire generațiile care vin. Discuția aceasta a fost și atunci când s-a dat premiul Nobel pentru confirmarea existenței bozonului Higgs. Și acolo era o echipă imens în spatele celor care sigur că da s-au văzut mai bine. Da, așa este Mă gândesc că câte premii Nobel vor mai fi acordate oamenilor care uh, vor pune în evidență și aplicațiile acestei, uh, acestei uh, cum să spun, certitudini uh, de data aceasta confirmate Da, pentru că totuși rămâne întrebarea, bun bun, uh, este o performanță de ce? Numai pentru că a confirmat ceea ce, nu știu, un geniu, iată Albert Einstein, a prezis acum 100 de ani calculând uh, Sau... Urmează și, sau ne putem aștepta și la alte lucruri mai practice, poate? Ce se întâmplă? Deci s-a dat premiul Nobel pentru performanța tehnică de a construi un astfel de echipament. Cred că ăsta este punctul principal. Nu pentru faptul că a fost verificată teoria, ci pentru faptul că am construit tehnic așa ceva. Ce se întâmplă? La, în conferința de presă, unul dintre reporteri chiar l-a întrebat pe Rainer Weiss, care a intervenit în direct, Prin Skype, dacă, da. cumva peste, dacă cumva peste 100 de ani o să avem astfel de detectoare de unde gravitaționale în buzunar sau gadget pe care să ni le conectăm la laptop sau la telefonul mobil, știți, să măsurăm uh, undele gravitaționale din spațiu, la care el a fost oarecum surprins de întrebare. Și a răspuns că nu poate să știe Pentru că într-adevăr e foarte greu să prezici Am de și eu o întrebare dar... În ce scop am avea aceste exact. minuni? De ce ne-am dorit să avem așa ceva în buzunar, Ca pe să mine... măsurăm undele gravitaționale Nu ați vrea să aveți un telescop Integrat în telefonul mobil ca atunci când vă uitați la stele Să vedeți dintr-o dată Jupiter Mămiți și să vedeți uh, Pata roșie de pe Jupiter sigur Nu că fi frumos așa ceva? Da, dacă pui problema așa Sigur că ne-am dorit să ne uităm la stele Direct în ochii lor Sigur. Exact. Poate că din același motiv, poate că asta a fost uh, și motivul uh, reporterului. Uh, însă există un aspect important. Ce se întâmplă? În orice mare colaborare, uh, și putem să ne referim de exemplu la Apollo, de exemplu, atunci când uh, am mers pe lună, în orice mare de colaborare de o astfel de avengură, se realizează pro, uh, progrese tehnice locale adică în micile laboratoare care lucrează la marele proiect, cineva inventează o chestie inginerească care este într-adevăr ceva nou. Părerea mea este că așa se va întâmpla și cu acest proiect. Toți acei ingineri, o mie de ingineri care au lucrat la laser, care au reușit să îmbunătățească laserul, care au reușit să îmbunătățească măsurătoarea, vor da aceste cunoștințe mai departe inginerilor din companii, inginerilor care au idei și ne vom trezi, părerea mea, a peste 10, 20, 30 de ani, Cu, cu instrumente noi care, de fapt, au fost construite în acest proiect. Tot așa, de exemplu, cum și internetul a fost la început construit în SERN pentru a rezolva o problemă internă a Sernului. ului Așa este izvorul din cercetare fundamentală. Poate că și de aici uimirea. Cine spune că a fost uimit de întrebare? Care dintre erau răți? Apropo de, de utilitate. În fine, de aici uimirea. A, Rainer Weiss, dacă l-a asta te refer. Da, Rainer da, da, da. Weiss. De aici da. uimirea lui Rainer Vascu, de ce, de ce le întrebăm, de ce întreb un fizician fundamentalist, de ce, ce aplicații practice are, da? În fine, asta este o altă discuție care oricum confirmă importanța cercetării fundamentale, trebuie să spunem. Eu confirmă și, încă o dată, dacă aș putea să subliniez lucrul ăsta, îă, inspiră tinerii. Orice cercetare fundamentală care depășește granițele, aproape să spun, depășește granițele imaginației că am putea să facem așa ceva inspiră generațiile care vin generațiile care vin știu acum că în afară de telescoapele optice de radiotelescoape de telescoapele în raze X avem acum un nou telescop telescopul gravitațional Da. îți mulțumim foarte mult Cristian Presură ne reîntâlnim, am reînceput emisina deci o să reîncepem și întâlnirile săptămânale. Uh, săptămânale cu tine săptămâna viitoare ne reauzim până atunci toate bune cu și îți mulțumim, mulțumim încă o dată Larry Fetter, Larry